Розділ вісімнадцятий Учора я повернувся додому на вшпиньках Сам навіть не почув, як двері відчинив ключем І як увійшов Однак зранку мати прочитала мораль Де вештався, мов волоцюга Чи хати в тебе немає Уже другий вечір, невідомо коли приходиш Ну і так далі А що з твоїм обличчям? А що? Де так подряпався? Я не міг сказати правду Бо почнеться дізнання, що було і як, тоді вона піде до інших батьків, а ще може звернутися у поліцію, а тоді гаплик, носом не відкупитися, прийдеться ребрами пожертвувати. Але відповіді я заздалегідь не підготував. Та де можна подряпатися? У кущах, а де ще? У яких кущах? Що ти там робив? Шукав, Шукав гаманця. Якого гаманця? Свого. І як той гаманець там опинився? Та один козел в мене відібрав і жбурнув туди. Хто такий? Не знаю, сам його вперше бачив. Якась шайка була. А гроші забрав? Які там гроші? Гаманець був пустий. Але все одно посвідчення, талончики. Треба було знайти, тому і повернувся пізно. Зачекай, а чого ніс запухлий? Вже хотів сказати, що на тренуванні. Але тоді був би капець. Вона піде до тренера виясняти. Тоді вилізе правда, що я граю з липовою згодою батьків. А тоді вже хана всьому. Та це на фізкультурі, грали в баскетбол, один кретин м'ячем влупив. Хто такий? Ну, мам. Очевидно, що я проколовся. Якщо мова про знайомих, мати може почати з'ясовувати. Ну, він навмисно влучив, я навіть добре не побачив, хто такий. Що вже тепер? А те, що мені не подобається, коли ти повертаєшся додому, бо зна з побитим носом і подряпаним обличчям. Ну, гаразд. Я розумію, та іноді трапляється таке, але нічого такого не сталося. Загоїться і все. Гаразд, дивись, щоб я знала, де ти є і що ти робиш. Та добре, добре. Тепер потрібно негайно відремонтувати зуб, поки він остаточно не зіпсував справ з матір'ю, а можливо, що і з Монікою. Колишні методи здобуття грошей, коли кілька років тому я брав з гаманця батьків трошки дрібних, зовсім небагато, щоб вони не зауважили тут, не проканають. Гроші потрібні вже і зовсім не дрібні. З копійками до дантиста не прийдеш. Я оббігав усі комерційні крамниці, де ще торгували моїми кульчиками, однак дарма витратив пару годин. Тоді я попрямував до поліклініки. Зовсім дах поїхав. З цього й треба було почати. Але там запис до дантиста аж місяць наперед. Мені тут взагалі дуже пощастило, бо хтось щойно відкликав свій візит. Щиро вдячний за таку оперативність. Можу уявити, як я з'явлюсь до Моніки через місяць. Де пропадав? Та я уроки робив. Утім, я теж лох. Можливо, у першу чергу треба було до Мінде зайти. Я так і не запитав, куди він так раптово змився після того, як від удару того каратиста я шльопнувся на лавку. Я одразу про справу. Слухай, маєш позичити п'ятдесятку? Не знаю, може, стільки й не потрібно, але страшенно до дантиста треба піти. Потім я ще мав викласти, чому не можу попросити грошей у батьків. вислухати його новий бізнес-план, у якому і для мене є місце. Не те, що місце для мене, але я би мав трошки допомогти, якщо хочу, то є п'ятдесятки. Я сильно не заглиблювався, оскільки він теж не вникав у мої пояснення щодо втоми у бізнесі і того, що тепер для мене важливі лише регбі і дівчина. Я тобі ще не казав, що маю дівчину. Здається, що на неї багато бабок не потрібно. Вона любить коней, а танцювати не вміє, тому не треба її водити по різних дискотеках. Однак Мінде це не надто хвилювало, тому п'ятдесятки він мені не давав, поки я не пообіцяв допомогти йому виварювати джинси у якомусь гаражі, вантажити чорт знає якісь светри у бусики, а ще хто зна де постояти на шухері. Кажуть, що рекіт тепер завалює просто в хату, де джинси виварюють. Тому треба, щоб господарі встигли схопити мисливські пушки і тих півнів відігнати геть. Лізуть вони повсюди, як таргани. Коли Мінде говорить про гроші, здається, що він мене не чує. Інші люди довкола для нього не існують. Усе має відбуватися за його планом. Саме так, як він надумав. І байдуже, що інші скажуть. Бо він придумав план, і всі мають рухатися за ним, як шахи на дошці А я б не сказав, що він добрий шахіст Скільки ми з ним грали, він завжди мені програвав Я повертаюся додому, гортаю сторінки газет, шукаю якогось дантиста А мати знов мене викликає на килимок Вона подзвонила у школу і з'ясувала, що на фізкультурі нічого зі мною не трапилось Тоді якимось чином знайшла телефон тренера, подзвонила і дізналась від нього, що на тренуванні зі мною теж нічого не сталося. Втім, це була чудова нагода повернутися до питання моєї гри в команді з дорослими з підробним дозволом батьків. І цього разу я вже не міг тріснути дверима і піти собі. Що мені залишалось? Треба всю провину з носом звалити на ту саму банду, що ніби забрала в мене гаманець. Я навіть не мав відчуття, що брешу. І яка різниця, як той зуб відбився, і що з моїм носом трапилось? Я мушу залагодити цю справу, і все. Таких нісенітниць на сповіді навіть згадувати не буду. Стосовно дозволу батьків, тут потрібно серйозніше поговорити. Не зміг більше ховати своїх аргументів. Тепер тренер точно не допустить мене до гри, поки моя мати не погодиться. Тому необхідно переконати її дати той дозвіл. Починаю пояснювати, що регбі – нормальна гра, як і всі інші, і там не тлумляться. А я й не вмію битися. Сама ж бачила, як я повернувся з розбитим носом, коли алкаші мене вгатили. Краще б я вмів битися. Коли б там усі билися, хіба в Англії грали б у регбі у всіх школах на фізкультурі, як у нас у баскетбол? Насправді я не мав зеленого уявлення, що коїться в їхніх школах на уроках фізкультури. Але хто б це перевіряв? Ще раз повторив свою історію про травми і про те, що баскетболісти, футболісти і навіть танцюристи більше травмуються. Ймовірно, шахи – єдиний безпечний спорт. А Сабоніс? Ось Сабоніс. Мені тут вчасно у голову прийшов. Дякую, Сабонісе. А Сабоніс почав грати за баскетбольну команду Жальгіріс, коли йому було 17. І лише завдяки йому команда перемогла команду ЦСК. Пам'ятаєш, як тоді вся Литва на радощах вирещала біля тєліків? А тепер уявіть, якби батьки йому говорили, ти що, з дорослими чоловіками будеш грати? Мабуть, з божеволів? Тобі ще зарано. А грати з Ткаченком навіть і не думай, сам подивися, який він здоровий. Ми ж не хочемо ростити 17-річного сина в інвалідному візочку. А жаль, Гіріс, міг би лише помріяти про фінал, і ніхто б не скандував «Литва, Литва». Ніхто б тоді не відчув, що ми перемогли москалів. І ніхто б не говорив, що Саюдіс почався під час змагань Жальгіріс проти ЦСК. Я, звичайно, не Сабоніс. Але якщо далі гратиму лише у команді юніорів, то ніколи не стану, а в спорті пару років дуже багато. І під час кожного тренування з дорослими я навчаюсь чогось нового. Звичайно, нас не показуватимуть по тіліку і ніхто не скандуватиме «Литва-Литва». Але чи тому я не маю права грати в регбі? Не маю права навчатися грати краще. Я ж хочу не просто чимось займатися, щоб час вбити для того, аби батьки були спокійні, що їхня дитина кудись ходить і зайнята чимось корисним. Я граю, бо хочу грати для того, щоб чогось досягнути, а не просто час провести. У тому вся різниця. Здавалось, що ця промова мою матір трошки схвилювала. Про Сабоніса вона зрозуміла, і подумала не лише про себе, але й про мене. Однак, врешті-решт, все завершилось тим, що вона дозволила ходити на тренування з командою юніорів і подала це як велику милість до першої травми. І щоб із навчанням у школі все було чітко. Ну що ж, поки і так добре. Я зачекаю, поки все заспокоїться, а тоді якось повернуся до команди дорослих. Добре, що всі знають про баскетбол хоч у тому його користь. Моя мати колись принесла бозна звідки оригінальні фотки Жальгеріса, якщо фотки взагалі можуть бути оригінальними. Під час перерви сидять хомічус, куртинайті, спід втирають, а тренер Гарастас щось їм там пояснює. Знімки зроблені не мильницею, а професійним фотиком. Здається, навіть відчуваєш запах їхнього поту. А якби торкнувся до їхнього плеча, вони обернулися би. Але ти б не торкався до них, навіть коли б і був там, бо тоді як подивишся Господу в очі? Не знаю, звідки мати ці фотки дістала, але вони були священною реліквією. Це не перезнімковані фотки Брюса Ліча Вандама. Ван Дама. Ці були справжніми. Дзвоню ввечері Моніці і говорю, було б добре зустрітися. А вона каже, звичайно. Та я оправдовуюсь, що в мене тепер тренування щовечора, тому не можу. Вона каже, прибігай після тренувань. Ніби й логічно. А як же? Зараз припруся з подертою мордякою. Привіт, а я тут через одну діваху трошки побився. Спонтанне і переконливе вішання лапші комусь на вуха ніколи не було моєю сильною стороною. Тому лепечу, що в мене багато уроків, які роблю після тренувань. Жорстко, так багато, ти ж знаєш сама, а я тепер хочу трішки підняти оцінки з литовської мови. отже. Багато читаю Ось зараз Достоєвського почав, а ще дістав відьмої дощ Звідки? Та було у батьків однокласника Сховали від нього, але він знайшов Бо вони так добре сховали і самі забули, що та книжка в них є Він прочитав і мені дав теж Коли зустрінемось, буде про що поговорити Але зможу лише за декілька днів І буду цього з нетерпінням чекати Бувай під час вечері до мене доходить, що більше нема причин ховати зуб, і я зможу повернути гроші Мінди. Моя мати все на регбі не зможе звалити. А я продовжу тему і все зволю на тих, які нібито мій гаманець забрали та ще й зуб відбили. Після їжі я починаю язиком проводити по зубах, так, щоб верхня губа піднялась. Усе відбувається так, як я й розрахував. Та ще й зуб відбитий. Ну так. Де це? Та це ж ті самі, що гаманець забрали. Мама майже заслабла, а я далі продовжую плести. Тепер навіть не знаю, що робити. Наша вчителька з позакласних занять казала, що вони будуть організовувати конкурс кращих учнів. Там потрібно танцювати, грати різні ролі. У нас ніхто не вміє танцювати краще за мене, тому хочуть послати мене взяти участь. Проте зараз з таким зубом. Як мені тепер щось на сцені грати? Якщо не братиму участі, то оцінок ніяк не підніму. Наша класна керівничка точно поставила б десятку за той конкурс. Мені самому все це звучало безглуздо, проте не знаю, чи моя мама повірила, чи їй просто стало шкода мене, але до Дантиста записала. Почувався по-дурному, не те слово. Та, може, вже настав час для ідіота Достоєвського.